Madinez sozial centroan gaude goretirekin, kaixo arratsaldeon goretik. Kaixo arratsaldeon. Bueno, ikusten dugu ba sozial centroaren egoitza animatua dugula eh, aurre asko, eh dira, eh, bueno, ba, egunero bezala, askotan bezala, eh ezberdinak egiteko, eh. E, ditugun, eh, emende gutzir izango itzugu un edo ekimenak aipat horretik. Iakin nahiko genuken nola abiatu den ba, ikastorte hau? Ikasturtea hau zida arroon bete-betea. Eh? Frantzesako klaseak bete eta gaude, ez dugu gehiago lekurik. Uh -huh. Eta ba, daukagu egun talarro gehi... jende, tozten dena, frantzesa ikastera. Eta gero badugure bai erdarako klaseak, oiek ere beteta daude. Uh -huh. baditu bi grupo. E Gru bat iniciaziazioa eta bestea badakitena pixka bat, mm -hmm. inggle hasi dugu aurten, mm -hmm. hortoko badugu leku pixka bat, badaukagu, eta mm -hmm. izaten da hortzegun attxaletan, Eta aleman ere bai, zaten dugu, hortzila uh -huh. eh? ratxaldetan, eta hortan ere bai badaukagu leku pixka bat. Uh -huh. Mino bestena dena, bete-betea gaude. Bai. Uh -huh. Eta um, ikuste duzun bezala gaur ratxaldean, pues, oporretan, uh -huh. eh? uh -huh. ba, opakazio dire oporrak aurranenak, eta dago, gaude ere bai, uh -huh. bete-beteak. Uh -huh. Beste azteko badugu leku pixka bat, mino hori zortzi urtetik aurrera, txikisiguak uh -huh. betea da gaude. Uh -huh. Eta horrela Bai. Eh bueno, ba, orain bakatze, bakantzetan gaudela, eskola bakantzetan eta sentzu horretan ba, baitare bueno, baita eh, izaten ditu zutela, eh, normala den bezala ba sozial zentro Aurrera begira hemendik eh bueno, ba, gutxira izango ditugun bestelako ekimenak aurre ikusten ditu zuten bestelako aktibitateak zeintzuk izango ziren gutxi gorabera. Pues etorkodagun Halloween besta en dugu guk e, e, az, azaruan ez mm. nubam, bai, azaruan, azaruan beretzian etor, etorriko da Halloween mm -hmm. eta erdun egin behar dugu besta bat atxalde iruteko atxaldetik pues, zortzit erdik erditea dorrela. Mm -hmm. Hori besta onde badat aurra esko etortzen da eta gombitzen ditugu endaioko jendea edo urbiloko jendea etortzera dene entzatera. Mm -hmm. Nola izaten da besta hori? E, beste urte batzutan ere egin izan duzuen nola ya, izaten da mozorro mozorro dira aurrak piskat, nola izaten da? Bai, jendea etortzen da mozorrututa edo bestenaz beltzaz biztitua mm -hmm. eta hemen izaten dugu atelier uh, bat Bye. pintatzeko Bye. eta dire mm -hmm. pintatu mozorro ez mm -hmm. edo bestenaz egiten dute hemen arratsaldean pues, mozorrok egin mm -hmm. eh, badugu tunela bat hororok, oh, tunel dugu joak daitzen dugunakuk mm -hmm. beldurrezko, beldurrezko, beldurrezko tunela bai da. eta jendea, pues urbiltzen da, egiten dute aktibidade aurrarekin, izaten dire, guratso aurrarekin etortzen direnak, eta gero, pues, atxaldean egiten dugu zonkon, parrada, parrada bat, eta jendea, pues, jendea eskatzen dute bomboiak. Bai, bai. Hori, bueno, etxetara hurbiltzen zaret, edo, bueno, etxetara. auzoko etxetara? Hauzoko etxetara, bai, hurbiltzen gara, eta jendea, pues, auzoko jendea, ematen dute, ibiltzen direa pixka bat, hortan, bai. Hori jaluen e, bestari dago kionez. E, aurrik usten duzu beste aktivitateren bat, hemendik gutxira, datozen hilabeteetan, horrela ipatu edo aurreratu dezakeguna. Gero, bat, egurriak. Mm -hmm. Egurriak ere bai heldu da. E, dugu olentzero rok ere baien daian. No, e, egiten du, altolatzen dugu IPEKarekin. No, e, eta hori egin behar dugu oale. Izanen <hazan> da uste, dut... Um, Abenduaren lehenbizko larun bata bai uste dut orrela fetxa ez dakite zehatz minu uste dut orrela izanendera ta gero izanen dugu, pues burzuzue eh hurrengo hasti hortan burzuzue hemen saltzeko zonkon, bi egun tagero beste bi egun eh, aurrio perdun den da hotan alda erostera jo sta horrena bain. Bueno, Baia ikusten ditugu badu dela itzordu batzuk nahiko finkoak direnak urtero eh, antolatzen een ditu zutenak groegia da urtean zehar, bueno, bestelako eh, aktivbitae batzuk ere badirela ananttzeta irratean baitare eh, aipatuko aipatuko ditugu urtean zehar, E, Etorri naizenean sarrean ikusi ditut afitsa batzuk, argazki batzuekin, eta bueno, hor e, laguntzaile eta voluntarien argazkiak, e, hor e, bueno, ekipo edo talde nahiko neko bueno, haundia e, ikusten dazta. Bai, daukagu larogeita person laguntzaileak izaten direnak eta gombitu ditugu e, urrian, lemizian, mm -hmm. uh, fari batera, eta bai. indugu hemen zentroan, eta indugu argazki bat mm -hmm. voluntariugu ziarekin. Eta bai. badire, elduak eta gazteak bai, ere bai, bai. denak naseak, mm -hmm. hori gustatzen zaigu asko, borken bai. bai, jende asko nasten da. Bai, generazio eh, ezberdinak, ez biltzen dira. Eta voluntari hoiek, eh, laguntzaile hoiek, hauzokoak eh, dira, edo sonko intzura hauzontakoak dira, edo endaia guzietako auzoetatik etortzen diren jendea da. Endaiaako jendea, edo ere bai, irungo ere bai, mm -hmm. badaukagu jendea, Eta urruñakoak ere bai, ba bai etortzen dire bai. Ba ba bai. Mm -hmm. Guk asten ditugu denak, ba bai. denak presbaldi ban mm -hmm. etortzeko hemen atiak irek izaten da beti, mm -hmm. eta voluntarioa pues, batzuk izaten dire urte guzian klase frantsesak ematen dutenak, mm -hmm. uh -huh. edo erdarazkoak, edo oie denak, pues, eta gero badire punktualak, pues, eurritoko, halloweenetoko, mm -hmm. eta oie denak. Bueno, Egon godira baita ere batzuk, behar bada bere seme edo alaba ekarri izan dituztenak onera, aktivitate baterako, eta gero ondoren voluntario bezala, ez? gerturatu direna. Ba, bai, hoixenda. Etortzen da jendea Leinzko aurrarekin, bai. izagutzen dute zentroa eta gero etortzen dire behi, bai. berak, pues, edo aktibitatea egitera, edo proposatzera aktibitate bat. Bai. bai. Eta hori, pues, oso ondo bai, da. Oso gure da, eh, gure 23 laguntzaile, tza. bueno, ba, talde nahiko nahiko, eh, handia, handia da. Ba, oso ongi. Eh, ez dakit zerbait keio, e, bueno, aipatzeko dugun, eh, bueno, da bukatzeko goratzea, datorren e, astea baita ere bueno, bakantzak e, izango direla jarritzen dutela aipatu dituzu bauda ikastaro batzuk guztiz gustiz betea daudenak gogoratuko dugu bueno, zer dagoen gutxienez libre norbait animatzen baldin bada ba, gerturatzen. hoyen badaukagu libre bi ikastaroak 8:10 e, urte artino eta 10 urtetik ameka ta gehiago urte mm -hmm. dituenak bi aktibitatek badaukagu hainik lekuak E, aurrak egin dutena da Halloween prestatu, eh, e, dute zentroa biztitu hori fantasmarekin ta gauzoiek denak eta gero hortzeegunean egin bar dute baldez sorzier hemen, eh, uh sorginan -huh. e, besta bat. Uh -huh. bueno, ba, guzti horrekin galditzen gara eta proposamen horrekin ere esker eskermila gorete ba gorean izateagatik, miezker. Milesker zueri agur.